Tunaendelea na sehemu ya ne ya kisa cha kustajabisha ya kifo cha raiso marekani, Johnny F. Kennedy. Mwandaji ni komre dimbuana liya mtu mimi naituwa na niya sediga. Licha ya watu usalama. Kujitahidi sana akuratibu tarifa za kilichotokea zisivuji kabla tarifa rasmi ya serikali. Lakini majira ya saa sita na dakika rubaini, kituo cha televisioni cha CBS, kikakatisha igizo lilukuli na onyenshuwa kunya televisioni yao. Na kutoa breaking news, kuwa mzafara wa rais umishambuliwa huko Dallas. Badae kama muda saa sita na dakika rubana tano, Danny Redha muandishu habari wa kituo cha CBS. Halifanya mawasiliano kwa siri sana na daktari ya na naifahamu hapo hospitali Na kufujishu wa tarifa kuwa kunawezekano mkubwa Rais Kennedy hayuko tena duniani Ifahamike kwamba ama afsa wa Secret Services Waliwaleta hapa viongozi wengine wate wakuu waliopo kunyi msafara Yani First Lady Jacqueline Kennedy Makamu wa Raisi Johnson Mkuu wa Ladybird inagavana kuna lamba e arikuacha umba chao wagonjo mahututi. Eripofika sasa baka midimchana. Madaktari wakatwata rufaiao kuaviyongozo serikali na wanau salama aliokupepo hapo kuamba. Li chaja kutoa mjiuzi wa wote na marufaiao yote. Wamechindwa kuokoa maisha rais Johnny F Kennedy na kuamba rais Kennedy demifariki dunia. Huko mtani napo habari zilikuwa zinenea kwa kasi sana kama motu wa kifu. Kuwa Raisi Kennedy mifariki dunia. Hivyo kwa busara watu wa usalama wakashauri kuwa. Itoleo tarifa rasmi kusu kifu cha Raisi Kennedy. Ili kuepusha mkanganyiko na taharuki ili opo mtani. Basi buwana. Makamu wa Raisi Johnson. Haka kubali hilo lakini haka amuru tarifa hiyo. Itoleo kwa uma mara bada yeye kuondoka hapo osipitali kwa sababu ya usalama wake Kwa mba hataki yeyote ya jue Kua yuko hapo osipitali kwa vile raise miwa watayari Ya wezekana yeye makamu wa rais ya kawa next target Majira ya sasaba na dakika 26 Makamu wa raisi Lyndon B. Johnson Hakaondolewa kwa siri kubwa kutoka Parkland Memorial Hospital na kupelekuwa uwanja wandegi wa Lovefield ya mbako Air Force One ilikuwe mipagi. Baada ya makamu wa raisi kuondoka tu, dakika saba baada, yani sasaba na dakika thalatina tatu, katibu msaidizi wa mawasili ya noikulu buwana Malcolm Kidulff, hakafanya mkutano na waandishu wa habari hapo wa poho hospitali, na kuutangazia rasmi uli muengu kuwa raisi J.F. Kennedy mifariki dunia. バーダクドングリュナリサシナムトエセジュリカナ b u, u a n a、um、k, k i d u フ u hakujibu solilo lotelawandi shua bari walakutota rifa ninguini yote Alipotota rifa hitu Akaumaliza mkutano nawana bari バーダイ awandi shuote kuandoka na kubaki awatu asrekali peke nawana usalamandani hospitali Kulitokea kisa ambacho na amini wengi hawajawai kukisikia. Ni kwamba katika sheria za marekani kipindi hicho zilikuwa zinelekeza kwamba. Endapo raisi ya tafariki ya kiwa jimbo fulani. Mjewake unakuwa chine mamlaka jimbo hilo na siyo serikali kuu. Sasa yule buwana swahiba wa raisi Kennedy na katibu waki wa teuzi Kenneth O'Donnell. Yule ambaye alimuamuru apps wa secret services. Agent Kellerman ni kuwa gari ya Raisi iliondolewe paa na kubaki kibanda wazi. Hakatuwa tena melekezo kwa wanausalama wa uondoe mwili wa Raisi kutoka hapo subitali. Na kuipeleka wanjawandegi wa Lovefield na kupakia katika Air Force One. Lakini madaktari walikataa mwili huo kuondolewa bila kufanyua uchunguzi wa kina waki daktari kuhusu chanzo chakifo. Ukizingatiwa kuwa, Raisi Kennedy mikufa kwa mawajia kukusudiwa Lakini Kenneth O'Donnell, haka sistiza kuwa Hakuna muda kutosha kufanya autobes, kuani Air Force One Inatakiwa yondoke maramoja kuarudisha makamuwa Raisi na First Lady Washington kwa sababu za kiusalama Na First Lady mikata kuondoka bila mwili omumewe Basu buwana, madaktari, wakashikilia msimamo wao kuwa hawawezi kuwachia mwili wa raisi bila kufanyiwa autobes na kusistiza hawa nalolisema wakatumia kifungu cha sheria nilichokitaja hapojuhu kuwaeleza kuwa wao, kenethi na wana usalama kama watumishu wa serikali ku hawana mamlaka juu ya mwili wa raisi sibali wao madaktari kama watumishu wa jimbula texas ndiyo wenye mamlaka juu ya mwili wa raisi マダクタリ、クイーターマフサーポリシ a アニ i アトミシュアジンボラテクサス、クワサイディア、クワ a ィビティ、ケネ a ィ、ナワナウサ r マー、セ s リティセフィセフィセス。マダクタリ ウカタンダムランゴニーパモジェナマアフサポリシーウカキオウミシキリアバストラクワ a s シェケネフィオドネルナワ c オ s ラマ a セ u リティ a フィセフィセクシェケ a フィセフィセクシェケネフィ i クシェケネフィセクシェケネフ a セ a シェケネ a ィ a ク a ェケネフィセクシ a o ネフィセクシェケネフィオドネルナワナオサラマワリコワナオウミチュマバストラクワニョシェマダクタリナポリシェウアギンボラテクサスウアウアピシ l a ラン o ニー ニニにきてんでねえや。Jay,